وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بأحسن إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون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 وشرى الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بنعة وكل بنعة ضلالة وكل ضلالة في النار اقوني في الدين أعزكم الله كمسلمين وشهريتي kita kembali melanjutkan kajian kitab syarah aqidah tahawiyah yang matanya naqid al-tahawiyah adalah tulisan Abu Ja'far al-tahawiyah rahimahullah sedangkan syarahnya dari Ibn Abdil Iy Al-Hanafi rahimahullah dan sampai kita pada ucapan musannif tentang masalah ru'yasullah wal-ru'ya hakkun li ahli al jannah bahwasanya ru'ya memandang wajah Allah adalah hak benar-benar akan terjadi nanti bagi penduduk surga bi ghairi ihatatin walakayfiya tentunya bukan bermakna meliputi juga tidak diketahui kayak apanya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran kama nataka bihi kitab Rabbina sebagaimana disebutkan dalam kitab Rabb kita Al-Quran wujuhun yawma idhin nadirah ila rabbihana nadhrah wajah wajah mereka ketika itu berseri-seri kepada rab mereka mereka memandang wa ala ma aradallah taala wa dan tafsirnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah ketahui wa kullu ma ja fi sahih dan semua yang datang dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi yang memberitakan tentang ru'yatullah bahwa nanti penduduk surga akan memandang wajah Allah semua itu ma'nahu ala maknanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nadkhul kita tidak masuk ke dalamnya dengan takwil takwil dengan tawil ta'wil akli tidak boleh kita berbicara tentangnya dengan takwil biaraina dengan takwil dengan pendapat-pendapat kita sendiri mungkin begini mungkin begitu jangan wala <laughs> mutawahhiminabi ahwaina jangan pula dengan menebak-nebak menduga-duga mereka-reka fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillah azza wa jalla Karena tidak akan ada yang selamat agamanya. Kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah. Dan yang menerima. Apa kata Allah Azza wa Jad. Dan apa kata Rasulnya alaih salatu wassalam. Dan tidak akan selamat. Kecuali orang yang mengembalikan. Apa yang tersamar padanya. Pada Quran dan Sunnah kepada alimnya yaitu Allah dan rasulnya siapa yang mengembalikan apa yang mutasyabih kepada Allah dan rasulnya maka dia selamat tetapi yang menakwilkan dengan takwil-takwil ta batil dengan rekaan-rekaan pikirannya sendiri ini yang akan tersesat demikian ucapan matannya putra Abu Ja'far Thaha rahimahullah sudah dibahas syarahnya sedikit sebelum Ramadan dan masih ingat Iaitu asyarih Ibn Abdul Izz al rahimahullah Menyebutkan dalilnya satu persatu Kalau disebutkan tadi dalam batannya secara ringkas Bahawasanya Ru'iyatullah ahli al jannah Bahawasanya memandang wajah Allah Adalah hak benar-benar terjadi Bagi penduduk surga Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Dan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Dalam hadis-hadis yang sahih Taib apa saja ayat-ayatnya dan apa saja hadis-hadisnya Akan dibahas dalam syarahnya Yang pertama Adalah ayat Allah SWT yang dudukil pula dalam matanya Yaitu ucapan Allah SWT Dalam surat Al-Qiyamah Dalam surat Al-Qiyamah Wujuhun yawma'idin nadhara Ila rabbiha nadhara Bawajah-wajah mereka ketika itu nadhara Dabat berseri-seri Ila rabbiha nadhara Kepada Rabb mereka Mereka memandang yang pertama naudrah dengan bor maknanya berseri-seri sedangkan yang kedua naudrah dengan bor maknanya adalah memandang dan sudah dibahas kenapa maknanya memandang padahal kalimat naudrah bisa memiliki makna lain seperti makna menunggu maka dijawab dalam syarah ini dan sudah kita baca pada kajian yang lalu bahwa makna kalimat naudrah kalau dia tidak memakai Kata sambung kadang bermana menunggu. Seperti ayat Allah SWT. Unduruna nak min nurikum Unduruna bukan maknanya adalah pandanglah kami, bukan. Walaupun pakai kalimat undur, tetapi unduruna maknanya tunggulah kami. Naubara bermana menunggu. Fathyan duruna illa Tidaklah mereka menunggu kecuali Itu juga kalimat yang durun Padahal kalimatnya nabur Tapi maknanya menunggu Fahal yang illa. Tidaklah mereka menunggu kecuali Datangnya hari kiamat pada mereka Atau datangnya Rab mereka kepada mereka Ikhwan Ibn A'azukumullah Tetapi kalau Muta'addi Memakai kata sambung Dengan ilah Maka jelas bukan bermakna Menunggu jelas maknanya adalah memandang seperti Allah katakan unduru ila samarihi ida asmar lihatlah kepada buah-buahnya ketika pohon itu berbuah Allah katakan dengan kalimat unduru tetapi dibantu dengan kata bantu ila unduru ila samarihi maka apakah mungkin diterjemahkan dengan makna menunggu tidak mungkin tunggulah kepada buah-buahnya Tunggu kok kepada Kalau kepada Jelas maknanya memandang Bukan menunggu Sehingga Jangan diputarbalikan Yang bermakna menunggu Jelas ada korinah-korinahnya Yang bermakna Memandang Juga jelas Ada korinah-korinahnya Ada tanda-tandanya Ada sesuatu yang menunjukkan Kalau itu maknanya Menunggu Kalau ini maknanya Memandang Sedangkan ayat tadi Wujuhu yuma'idin nadarah Ila rabbiha Kepada Rabbnya nau kepada robnya memandang kalau kepada robnya menunggu aneh janggal kepada robnya menunggu tidak mungkin maka dalam tafsir tafsir ayat ini ditafsirkan oleh para daripada... mufassirun rahimahumullah Bahawa maknanya dalam memandang wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tafsir dari Al Hasan Al Basri rahimahullah makna wujuh yawmid din ila rabbiha nadhira Mananya adalah naubarat ilarabbiha faludrat binurihi. Dia memandang Rabbnya maka wajahnya berseri-seri. Berarti mana ayat tadi? Wajah mereka berseri-seri kepada Rabb mereka. Mereka memandang. Maknanya kata Hassan Al Masri. Ketika mereka memandang wajah Allah, wajah mereka gembira dan berseri-seri. Berkata Abu dari Ibn Al Bas. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anuhuma juga menafsirkan. Ila Rabbihana nadirah, maknanya adalah, kal, tandur ila wajhi rabbihah azza wa jal. Ia'ni wajah-wajah tadi memandang wajah Allah azza wa jal. Demikian pula tafsir dari ikrimah. Wujuhun yawmai dinnadirah, kata beliau, Minannain, wajah-wajah mereka berseri-seri minannain karena kebahagiaan, karena kenikmatan karena kegembiraan. Ujumiyom Aidin Nafarah, tundur ilah Rabbihah nafaran, memandang wajah Allah dengan benar-benar memandang, memakai maf'ul mutlak. Tundur ilah Rabbihah nafaran, memandang wajah Allah dengan benar-benar memandang fa mahaka an ibnu mislahu kemudian dihikayatkan pula dari ibnu abbas juga sama seperti itu wa hadha qaulul mufassirin min ahli sunnah wal hadith. inilah tafsir ucapan para mufassirin dari kalangan ahli sunnah dan ahli hadith. wa qala ta'ala dalil kedua sekarang Dan Allah juga berfirman lahum ma yashaauna fiha wa ladaina mazid Kata Allah dalam surah Ta'af, ayat ke-35. Bagi mereka, apa yang mereka inginkan di dalamnya. Yang dalam surga. Bagi mereka penduduk surga, mendapatkan semua apa yang mereka inginkan. Dan kami memiliki tambahan lagi, kata Allah. Sudah dikatakan, bagi mereka dalam surga, semua apa yang mereka mahu. Semua yang diinginkan oleh Namsul Mereka boleh di sana. Semuanya dikasihi oleh Allah Taala Dan Allah katakan, mazid Dan kami punya tambahan lagi. Apa tambahannya? Dalam taksirat Tadari rahimahullah, beliau menyatakan, Qaila Ali bin Abi Talib wa Anas ibn Malik, Bahwasanya, Ma'na ziyadah, tambahan tadi adalah, an nazar ila wajhi Allahi azawajal. Memandang wajah Allah Azza wa Jal demikian pula ayat lainnya berhatihan ketiga lilladina ahsanul husna wa ziyadah lilladina amanu al husna wa ziyadah bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkan al husna apa al husna? al jannah, surga wa ziyadah dan tambahannya ada tambahan lagi selain surga Masya Allah, padahal surga itu lahum ma yashauna fiha padahal yang namanya surga itu semua apa yang mereka mau ada di situ dalam jannah semua apa yang mereka sukai ada apa yang mastahat anfusuh apa yang diinginkan oleh nafsu mereka semuanya ada tapi Allah masih menyatakan wa ziyada dan tambahan lagi berarti tambahan tadi bukan surga khairun lanaazaqakumullah maka alhusna adalah aljannah surga sedangkan ziyadahnya adalah an-nazar ila wajhil karim. Tambahannya adalah memandang wajah Allah al kerim Demikian ditafsirkan بذلك ditafsirkan seperti itu oleh Rasulullah sallallahu sallam sendiri. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebab bagaimana oleh Muslim dalam sahihnya dari Suhaib radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu bersabda Qara Rasulullah bahasanya beliau berkata Qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam husna wa ziyada bahwa nabi pernah membaca ayat ini lil ladzina husna wa ziyada bagi mereka mereka yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna wa ziyada Apa kata Rasulullah SAW alaihi wasallam Qala idza dakala ahlul jannati al-jannah wa ahlun narin an-nar ketika penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka nadamu nadin tiba-tiba ada seruan yang menyeru ya ahlal jannah innalakum 'indallahi maw'idan wahai penduduk surga sesungguhnya kalian memiliki janji dari Allah yang